كما صلى وتسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى علي سيدنا ابراهيم في العالمين inna حميد majid اما بعد Saudara-saudara pemirsa mari hari ini bersama dengan rahmatillahi taala alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada kali ini kita menyambung kuliah tafsir mushaf ayat 75 hingga seterusnya daripada surah ta ha iaitu Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasy syaithanir rajim Ulai yatihi mu'mina qad amila ssalihati fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa man tazakka dama siapa datang kepada tuhannya dalam keadaan beriman lagi sungguh dia melakukan amal soleh maka mereka itulah orang yang beroleh darjat-darjat yang tinggi syurga julu ada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal dalamnya dan itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri Para ulama juga telah menyatakan sebagaimana kebiasaan Quran sentiasa membawakan dua perkara yang berbeza. Al jam'u bainal mutanaqibain. Iaitulah dua perkara yang berbeza. Yang pertama balasan terhadap mereka yang Engkar dan yang kedua motivasi untuk mereka yang beriman. Jadi siapa yang datang kepada Allah Subhanahuwataala meninggal dalam keadaan beriman? itulah kata kebanyakan para ulama tafsir. Contohnya al Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dipanggil sebagai tafsir Al-Baghawi. Ataupun mahalimul tanzil, Ali al Baqawi menjelaskan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang masukkan di sini manfaat al iman, orang yang mati dalam keadaan iman. Kata Ibn Abbas lagi, kada amilah salihat, kada amilah salihat, maknanya yang telah melakukan ibadah ibadah, fardu. Ibadah fardu ini menjadi asas yang penting tentuan yang dimiliki alfi'an dan awalannya, yang paling penting, ini usahat. Awaluma yuhasabul amdu yaumah kiamat salatu. Pertama yang akan nilai di sisi Allah SWT Daripada ibadah-ibadah fargu ni Pertama saya adalah salat Sempurna salat Maka sempurna lain lain Jadi siapa yang datang bertemu Allah SWT Dalam keadaan Tauhid Dalam keadaan Al-akilatul sahihah Orang yang mempunyai akidah yang benar Inilah yang dimaksudkan sebagai Mati dalam keadaan beriman tuan, -tuan Mohonlah kepada Allah SWT Selalu supaya kita ni mati dalam Husnul khatimah Lawan kepada khusus khatima adalah Su'ul khatima Pernah dilaporkan dalam satu riwayat Bahawa Dalam satu asar daripada Abu radhiyallahu Radiyallahu'an Beliau berkata Ma'ahadun Amana ala imanihi Seorang, tidak ada seorang pun yang dapat Meyakini imannya selamat Alla Yaslubahu wa'indal mawt dia seorang pun yang boleh men, boleh apa boleh konfirmkan boleh confident dalam keadaan mati dalam keadaan berimannya dalam iman yang tetap iman itu tidak goyah dia sebut tuan-tuan ini boleh kata Sufyan As-Sauri Sufyan As-Sauri ini seorang tabi'in yang terkemuka beliau ketika mendekati hari-hari matinya menangis betul-betul sungguh Maka kita nyarat seorang lagi kepadanya dia Abu Abdullah ni Abu Abdullah gelaran kepada dia Abu Abdillah. Mengapa menangis banyak? Bukankah tuan guru ni seorang yang taal, seorang yang banyak amal ibadahnya, seorang yang takwanya tinggi, hidupnya zuhud. Lalu dia kata, aku teringat kepada kata kata Abu Darga aku takuan usla iman, kabel maut. Aku takut kalau aku ni ditarik imanku uslo mati. Inilah ketakutan para salibusali tuan, tuan, kalau dosa itu menjadi hijab untuk mendapat husnul khatimah yang sedang kita bincangkan sekarang ni. Omayak jihimukmina sepenatnya kepada Allah Taala dan keimanan. Saya masyarakat ini pun selamatinya menangis dengan baik-baik syair yang indah yang tuan-tuan harus pernah kita pelajari baik-baik syair imam, syair yang terkemuka sebagai seorang Ahli puisi puisi yang mengemukakan sajak-sajak yang sangat indah. Contoh sebenarnya Masalah yang berkaitan dengan soal khatimah ni Kenapa berlaku pada seorang Allah disuatkan beberapa perkara Contohnya disuatkan oleh Imam Al-Ghazani dalam Ihya Al-Middin Perkara pertama menjadi masalah Halangan seorang untuk nampak Hasul khatimah, mati yang baik Kerana suka bertangguh-tangguh dalam bertaubat Mana ada manusia yang selamat daripada dosa tuan, -tuan? Mana ada manusia yang be bebas daripada maksiat Tidak ada tapi yang membezakan seorang melakukan asiat Dengan yang lain Allah disebabkan dia bersungguh-sungguh berusaha bersegera bertaubat kepada Allah SWT Itu sebab Tentuan dirahmati dan dikasihah sekarang Allah ingatkan kita surat al anfal sebagai contoh ayat 24 Ya ayuhal lamina amanu sajibu lillahi walil rasul Iza da'akum lima yuhayikum Wa'alamu anna Allah Yahulu bainal mar'i waqalbih Wa'annahu ilaihi tuhsharun Wa'ayuhal mar'iman segeralah menyambut seruan Tuhan kamu jangan ditangguh-tangguh kenapa perlu ditangguh-tangguh apa yang nak tangguh tangguh ni boleh lakukan mati dalam surul khatimah tuan-tuan mati dalam keadaan surul khatimah mati dalam keadaan kehinaan kerana rajin menangguh-nangguhkan rajin meninggalkan taubat dah buat masya tapi bercicit untuk taubat nantilah kemudianlah nanti kalau taubat oh buat lagi sekali betul juga kata-kata ni kan tuan-tuan sekali pandang kalau bertaubat lepas ni buat rosak balik, justru balik tak boleh taubat. Tuan-tuan dan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jangan bermain tuan-tuan buat ini. Segeralah untuk taubat kepada Allah SWT dan dalam, dalam Islam kita bukannya agama Kristian. Sebagai contohnya boleh pula diceritakan kepada orang dosa-dosa yang pernah dibuat, jangan tuan-tuan. kerana Allah tidak suka benda itu. La yuhibbulllahu al-jahra bis-su'i min al-qawli Nanti kita takut tahu kalau berlaku pada kita, wa Kami itu wa nagharu fi sughyanihim ya'mahun. Kami biar ke mereka tu dalam keadaan melampaui batas melakukan maksiat itu dengan buta nak ke tuan, tuan begitu. Ini orang yang melakukan dosa yang terlalu utawa ni macam binatang Allah gambarkan dalam Quran. Rumama yadullazina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim amal fasaw fayalamun. Ya Mereka ni zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim amal mereka ni sibuk makan, berseronok sonok bergembira benda-benda, melalaikan Mereka akan tahu kelah. Tuan dalam hati yang dikasih wasiat Perkara kedua yang menyebabkan matinya seseorang ni tidak dalam iman Adalah kerana habbul ma'asiyah Habbul ma'asiyah ni orang yang suka buat ma'asiyah Dan suka, dala suka menangguh nanggungan taubat Suka buat ma'asiyah Suka buat benda-benda yang, yang bercanggan dengan Islam Surah hadith mengatakan tuan-tuan, yuba asakullu 'abdin ala ma masa'a'i. Ambil, ambil ambil benda ni serius. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi dalam Saudi dan hadith ini ada dalam riwayat Muslim hadis sahih maknanya. Akan menyuwakkan seorang itu mati dalam keadaan dia dia dibangkitkan kelak dalam keadaan dia mati. Kalau mati tengah minum khalak, bayangkan tuan-tuan. Kalau mati sedang buat benda-benda kalau mati sedang menebalkan fitnah, kalau mati sedang bercakap benda-benda dusta dan berbagai-bagai benda lain. Kater bin Kassir menerangkan hadis ini, "Az-zunub wal ma'asiy wasyahawat tuhinu sahibaha 'in al-maut." Seseorang yang suka buat dosa dan maksiat, ikut syahwat, maka dia akan dihina waktu dia nak mati besok. Syaitan akan memperdayakan dia. Fa yata'allay al-khizlan ma'a iman, fa yaqa' fi Orang melakukan maksiat, hajin, berterusan konsisten istiqamah dalam maksiat tak mau bertaubat ini Maka dia akan dihina waktu nak matinya kelak. Tentu anak hati dan dikasih-kasih Dikemukakan kisah dalam Minhajul Qasidin Seorang nama Abdul Aziz Minhajul Ruat Aku datang menziahir seorang lelaki Waktu dia nak mati Mengajar dia untuk talqin kalimah La ilaha illallah Kalau tak boleh la ilaha illallah Allah pun cukup Tapi malangnya laki yang talqin dengan ini berkata Aku kafir terhadap apa yang kau ajarkan itu Aku tak terima Aku menolak Aku ingkar pada kata-katamu itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Malangnya bagi kamu Wahai si mati Dan dia mati dalam keadaan seperti itu Menolak Kalimah tauhid. Tuan-tuan bila ditanya kepada keluarganya kenapa lah dia mati dalam keadaan ini Jawapan mereka Dia merupakan seorang yang Rajin minum arak disebut tuan noh hati dikasihkan kata ul aziz itaqulu itakud dhunub fa innaha hiya lati awqat вот takut akan kamu melakukan dosa kerana dia yang akan, Menyusahkan kamu menjadikan kamu lalai ada seorang lagi yang disebutkan kepadanya kisah seperti disebut oleh al imam az-zadi dalam, dalam ceritakan saat-saat kematian orang yang mujrim yang mati dalam keadaan sul khatimah ni dia diajar kepadanya untuk mengumcap la ilaha illallah tiba-tiba dia menyanyi dengan nyanyian yang terkenal dalam waktu itu dia menyanyi dengan lagu-lagu yang melalaikan tentu ada dimuliakan kesian ada pula fulan yang bila diajar kepadanya la ilaha illallah dia berkata la astati' la astati' an aqulaha aku tidak boleh mengatakannya kisah ini juga dikemukakan oleh al-imam ibn Rajab al-Hanbali dan kitabnya Jami al-Ulum wal Hikam. Maka tuan, kalau kita tahu sebab-sebab yang dua sebab ni saja dapat kita elakkan, menangguhkan taubat yang kedua, cinta melakukan maksiat, hindari daripada diri kita tuan. Semoga insya-Allah Allah Subhanahuwataala samakan kita daripada su'ul khatimah. Elakkanlah sebab-sebabnya, jauhkan diri kita daripadanya dan hendaklah kita ini beriktizam melakukan ketaatan. Jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang haramkan Pilihlah kawan-kawan yang membantu kita untuk membina iman Bukannya dengan kawan-kawan yang Sentiasa melalaihkan kita Dan banyaklah mengamalkan tuan-tuan Doa Allahumma musarifal qulub Sarif qulubana ala ta'atik Allahumma ya mukalibal qulub Sarif qulubana ala dinik Dalam hadis sahih diwab muslim dan juga termirik Nabi telah menjelaskan inna qulubabani adam kullaha baina asba'aini min asabi ar-rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Segunanya hati hati manusia ini berada di antara dua jari-jari ar-Rahman akan dibolak-balikkan mengikut kehendaknya maka banyaklah mohon kepada Allah wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati hati kami dalam ketaatan kepadamu wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati kami dalam keimanan kepadamu. Doa ini tentulah kita pelajari daripada banyak buku doa. Sebagai contohnya buku Hisnul Muslim, Perisai Muslim. Penulisnya terima kasih oleh ulama Al-Waseem bin Abdul Rahman. Salah satu buku yang baik. Jadi dalam dalam ayat yang sudah kita bincangkan ini Allah menjelaskan wa mayyatsihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahumu darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalika man tazakka. Ini adalah janji Allah Subhanahu kepada orang beriman. Bagi mereka ni syurga yang tinggi. Kad aamilas salihati fa ulaaika lahum darajatul ula. Tadi kita dah jelaskan perkataan salihah kata Ibn Abbas salah satu riwayat, salihah makna al farayid. Tunaikalah perkara-perkara yang menjadi kefarduan ke atas kamu, bukan perkara, perkara wajib. Dalam hadis yang kita pelajari Sebagai contohnya daripada kitab Hadith 40 Hadis yang katakan, "Inna Allah fara, Inna Allah farza firaib, فلا تضيعوها, وحد حدولا فلا تعتدوها, وحرم أشياء فلا تنتهكوها, وسكت أن أشياء رحمة لكم ويرنيسيان فلا تبحثوا عنها." Allah SWT telah menetapkan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu meninggalkannya. Dan Dia juga telah menentukan beberapa batasan, larangan, janganlah kamu melampaunya. Dan dia mengharamkan beberapa perkara Janganlah kamu ingkar padinya. Dan dia diam daripada beberapa perkara Kerana rahmat kepadamu Kerana kasihan kepada kamu Bukannya kerana lupa Maka janganlah kamu banyak Bersoal jawab tentangnya Tuan-tuan, hadis ini bukan hadis sahih Yang dihimpunkan oleh Imam Nawi Dalam Kitab hadis 40 Bacalah hadis 40 sebagai contohnya Tuan-tuan ini boleh katakan sekalian Sebelum malam Sebelum tidur Setiap malam Baca satu lagi satu hadis Perdengarkan kepada Anak isteri kita Itulah tanda kita cinta Nabi Muhammad SAW Bukannya terbatas pada Melaungkan selawat semata-mata pada bulan-bulan Kelahiran Nabi Muhammad SAW Semata itu saja. Banyak lagi benda lain yang boleh kita lakukan Dan membaca tentang kalam baginda SAW Salah satu lagi bukti kecintaan kita kepada Baginda dan ingin mengamalkannya Dan itulah bukti kita nak mengamalkannya Orang beriman ini dijanjikan bagi mereka Fa'ula ikalah mudarajatul ula Dalam satu hadis dari Imam Ahmad Daripada Abu Sa'id al-Khudri Dia berkata bahawa Nabi pernah bersabda: Amma ahlun nar yang hukum ahlu Nahr, fainya mereka tidak mati dengan itu, tidak hidup. Walaukan orang yang diserang oleh Nahr dengan dosa mereka, dan mereka menjadi kafir, hingga mereka berlari ke arah Nahr dan mengalami kesakitan dalam kesabaran. Maka mereka 'Ya ahlal jannah berikanlah mereka keberuntungan.' Maka mereka menanam tanaman yang berbuah, yang Qala fa qala orang yang menghuninya mereka tidak mati dan tidak hidup tapi sebahagian daripada mereka merupakan ahli tauhid yang pernah beriman kepada Allah cuma dosa-dosa mereka membawakan mereka tercampak ke neraka sampai mereka berada seperti arang barulah diizinkan keluar dari neraka dengan syafaat lalu mereka dilantangkan setiap kelompok berkumpulan mereka pun dimasukkan ke sungai-sungai syurga Kemudian dikatakan kepada Penghuni syurga yang baru masuk ni Mandilah kamu dengan air sungai tersebut Mereka pun tumbuh balik sepuluh jasad mereka Seperti benih yang tumbuh di atas bekas terkena air Tumbuh dengan cepat Di antara mereka ada seorang yang mengatakan dalam hadith ni Seakan-akan Rasulullah SAW baru balik daripada daerah Yang agak jauh daripada kami Jadi makna Nabi SAW menggambarkan Suasana kampung yang Nabi lalu pergi Nabi pergi ke sana melihat sungai dan sebagainya jadi dari Allah Subhanahu wa di sini, kebahagiaan mukmin yang telah amil salihat Tuan, syurga ni rupanya ada banyak tingkatan, tuan. Al-Jannatu mi'atu darajatin ma baina kulli darajatayn kama baina as-sama'i wal-ardh. Wal-Firdausu a'laaha darajatan wa minha takhrujul anharu al-arba'ah wal-'Arshu fawqaha. Fa idza sa'altum Allah fas'alu al-Firdaus. Syurga tu ada satu tingkat, setiap tingkat jaraknya antara langit bumi surga firdaus adalah yang paling tinggi, tadinya terbit anak-anak sungai surga, terbit sungai-sungai surga. -sungai Dan arah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kamu mohon pada Allah, maka mohonlah surga firdaus. ini merupakan hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Mohonlah kepada Allah tuan-tuan. Sebagai contohnya Allahumma ini as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqatan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 'ala jannat jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad Aku mohon iman, aku mohon nikmat yang tidak putus-putus Dan aku mohon kepadamu, Ya Allah, dapat memperolehi peluang menemani Rasulullah masuk ke syurga yang tinggi, iaitulah syurga Firdaus Amalkanlah doa ni, Tuan-Tuan Dapatkan ia dalam Facebook Ustaz Zahalan Muhammad Insya Allah tuan, tuan dapat amalkan dan panjang-panjangkan kepada semua orang Islam yang lain Moga-moga bagi kita, saham pahala di situ Allahumma'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alameen Wa barakallahu feekum Wassalamualaikum warahmatullahi